آجی. بسم الله الرحمن الرحیم و ما ولی اماره تن قطو او دینو اختیارمند سعودي چرم چې ګری مالی په عہدو کې را جمع کړو ولا جبایتن او ني سټکس غسته و ولا خراجن ن خراج ولا شيئا او نصبل فس د تجارتنا صناعتنا چې ګټیو یسه کارخانه وا د دا دوه مارو سر د کمم راغړ الله یکوونهې غضین مه سول الله صله الله وسلم او مع بي بکرن وه او مار اوسمان د زی الله تعالان دا مته جهات کیاصل شوو چې د نوبی نه په ملګتو کې د او بکر د عمر او د عسمان په ملګتو او دې سره ملتو کې دا اوس ب یادې اوس ش کې نه خ بدله په دی سوال دا دی چې دی چې وله شقانن بل سشی نه کوو د تجارت نه روستو غورې یو ځای را ځي وکانه زبیر قدرغااب ته بې س نو ای لا صدته رازار روپی باې د د غاب مکه غستې وه نه خدا معلومیږي چې دی س تجارت او دا چې دنا دا کول دهغې جواب دا دی چې شاید چې جارت د نو اواخ دی سر نو او یو جواب دیم دا چې کېد شي چې دا ایک لا تر د روپ د غنیمت کې می را شو وي دی راولې د و راشه داانله سره است معلوم خو په کاخلم نو کې د غزم کوم په غنیمت کې چې نام میلا کته تا ته امام کی پی سی وی روشنی اته کی دا کتاب واله بیا نو سواله سو جو وښل سو جو وښل والله عالم دا زما دین ترাজি لکه چې ته دې ذل نه دی وره دې پښې دې دریم جواب می د شهر قران رحم الله یو شاگرد نورې دو اغوي چی دے ہوئی چی تجارتی نکو مطلب دار ہے چی دے منقوری اشیاء ہونے نکو منقوری اشیاء و تجارتی نکو دے غیر منقوری اشیاء و تجارتی نکو دے غیر منقوری دے خبر آمان پیش لی دا یو جواب دے دے جواب انو دا تاسو کے پیشنی صحابہ کی ام اخ کیا مناظر ہے کو افضل رازت مولی دے اگا نیف پی شعبان مانے اگا مناظر ہے ا <laughs> مانیرای قال عبد الله عبد الله فظننت ما كان لي من ديني <الدہنے> لما <مائی> يسابون غوا اجزم عدا جي باندې كما قرض وفوجده 2000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 الفه 2000 و 2000 مقصد دا دی چی ټول قرض ما را جمع کړو نو 22 سورو 22 لاک دویش لکا مئتو الف نو سل لکا دا, دا دا ایک لک مئتو الف سو ایک لک مئتو الف سو سل زر سل زر خو یو لگی او مئتو الف ویک انا نو تاسو گوری نو الفے آ الفو نو بیس لاک آور دو لاک نو سو رشلو بیس لاک بویس لاک فاغبانی سوا قرزوا سو را قرزوا بھی و دزر بچیا بویس لاک فلقیا حکیم ابن حضام عبداللہ ابن عبداللہ ابن الزبیر حکیم ابن حضام دا عبداللہ ابن الزبیر سرمیل آشو فَقَالَ يَبْنَا أَخِيهِ وَيْوَرْوَرَهُمْ کَمْ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الدَّيْنِ زَمَّا پرور بانی چې ده ناغ صورة ده دا دینی رو مراد به بیعتبار القرابت زَكَر دا حَكِيم چې ده دا دا, دا آ... زبیر رضی اللہ تعالی نهو دا ترزو ترزو روحی کنا پی پرور صورة کرزادا پی په کتم تو ما تی پتوال اوکو طول میو تونو بی 22 لاکھ کی یو لاکھ ذکر کرلو یوش میذنم ود غم کر و قلت انہیں جمعیت یو لاکھ کو بدی دی اے مارور بیگ لے یو لاکھودی دی ورو سروی قہ اتہ نو اما فکان حکیم نو حکیم والله ما ارى اموالکم تصع هذه زما په ومان نه ده تاسو په معلومو چې ایږي دې بونځه هغه د دې نه لري طاقت نه لري دا یو لاګدلوم نشخلاص وله فقال عبد الله تو خدلا کو غمره وره ارئتک انکات الپ البن و مئته البن کبيس لاګي نیاب څنګه چری پوسی وته حقیقت ته لري کرک حالله ما ارا کوم تو ت کوونه هذا زما خوکومان نه دی چې ستاسو دا د وسهه شي ل یو خبرهته کومه فیناجس زمان شو نو کهجر تاسو اجس شوي د ورکو د د داخرونه نو پس د ه نوبي ما طفې سب زوم در کوم داسې په کار دی لکه داسې تر ظمر په کار دیقالله داشت ماشاءاللہ غابا کی خوزم غیل مبتنو عبداللہ وی وکان الزبیر قد اشتر الغابتا بی سبعین و مئتی الفو ایک لاکھ سترہ داربانی دا غفتی وپبا عبداللہ رو عبداللہ دایین بازی خار سکڑلا سمانمی اوڑا لگا دامانمی سنگا اوڑاللہ سمانمی سنگا اوڑاللہ ابر دروس پتو نہیں کر عبداللہ دا غابین بازی خار سکڑلا بی الفی الفن و ستی مئتی الفن شپارس لکا سمرا لگا الف و الف دس لک ست مئتی الف شپاگ لکا نولا سو شپاگ پشپارس لکا ميتنا چیدن سدا سیسخار سکرا کپوس کوم حق لرم اغسطی په ایک لاک ستر رو سوال لگا او په شپال لکه تی س بعضي دهخرار سکهله تو ګته سوور را نه چ د لاېه با بره کتلغااضي پې مالی نوته په غابې کې والله اللله دوه برګت غوردو چې ایک لا سط تر باې غې او توولای نه د خر سکری بعضې خره کوې ده او چو د لا کوو یسضر روېګټ دي حسابونه کوم دی لکلي دي مواله 14.30000 روپي ولي اسان جگہ 14 لک او 30 سره 1 لک 70 وجه کنسول وي اوس راځه نه کوم غني حساب دي دي پروډکټکان 400 روپي سقال بن كان له ول الزبير شيون الزبير باندې چې چا سوي وااف نه بلغا به غابي ته جيې را ځي تاک لالا دی که نه ې وواافبلغاه غابي ته را ي پهات خو بدله جافرڅوکه ورېلو وکان و زبر ار او می اتتی چارله غ پې رده او چې تا دجی بې خو دی خو یو خبره راته داسې اسلام داسې دوه دواله خبرې کول شم کته وای چې بلکوې را د پر د کوو او که نه چې در کوم خیر دی نور خلاص که ماله درروسته راې ف کالهلی بد الله انشيطرالله کوم که تاسو غواې نو پردمې در ته قالله بد الله الله نه نه نه دا خو ن شي ک دی ما ته دا جیي ری چې ما کار دغ لاای ما پهې نه کو قال <سؤال> فئن شئتم جالتموا في ما توakhirون اناخرتم ستازغخيو هو ګرځوی دینر پای کتنا زوست تکوي کچ روز سو کوي عبد الله و نه نه اوس ادار کوم وایا قال هغه وزغ پیسی نالم لهذا فقط عودي قطعه ما له دي چې دنه سيېشه کټ کای مالومي وچ غاړه ټوله نه اخر سکره <سؤال> سره اوی وا په نګل را په غابې دی دوی راضا قال عبد الله عبد الله و تا الا کمن ها هنا اله هنا د دې نړی تر دې پورې راځه ولا پد عبد الله منا فقذان دينه یوټا کوما د عبد الله بن جعفر لای چې ورکر دنه سلور لا کوین مالي نيږي چې پغابي کې سلوري سيد لور کوي اره یې سدي اولاقوا قال لي سرس وركا سمي و شاب يدخ خالص لاكو يوتني ذا خالص سي سي او ذا سلور لاكو ضروري سي انور لاكو ضروري تشوفي شل سربدي سخوكما سربدي سخوكما باب عبد الله منا فقطانو دهنو دا غور دې ماسکی بیان ده دا غور دې ځله مستقل خبرنه ده د مخکی بیان دی عبد الله د غابینا او دا چې دن اغه خرڅول وکړل او د کورو نو نا خو سیواد هغه لري چې عبد الله له جعفر لور کړیو نو له ک سیواد هغه لري کړیو د دې غابینه خرڅول وکړل او سیواد هغه نه چې کمه عبد الله له جعفر او پقظارو دین وو د پلار دین ته پوره کړو او اوپا او هغه پوره شوه دين ختم شوه د 22 لک او باقیه منها اربا اتصو من ونصف غابه کلا اسم ضرونی وی سي پاتې دي غابه کلا غظم ضرونی وی سي کین شې دا ده ګرانې بارا ګورګان د شفا رسولي خو يوا دغه خرڅ کړي ده نو اوس وی سي شفا ده د سالور لا کو سالوري تفصیله لري عبد الله وي جعفر لا سور اخلي تلوني بګل اوس پاتې معلومه شو چې دا 24 نیمه و ساړه 24 کنالا و واه با سابې 24 یې سی و اوس هغه سالوري می خرڅېګې اګر ثمنه کنا لګي کله لګي لګا اوس څه خرڅې خبره مشوره شيء هو؟ خبره مشهوره شيء هو بجي بحيب؟ الزبير سمال خبز دانه بجي سوائمه فقدمه على معاوية معاوية سكراله وعنده عمر بن عثمان والمنظر بن الزبير روري وطرم ناس او ابن الزمعاء سو قصان ناس يوزره او يوم معاوية سبدي فقال له معاوية معاوية سبطه كم قويمة الغابة غابة سورة بانه تيمة كليشوان اے کلو سامن بیمئتی آلف ار ایسا فیولاک ار ایسا شلطن تلی دی شلطنہ قال آغو تی کم بقی امینا صوبا کی دی قال اربع تو اصمن وانی صاف وزندر بجی دی خستا لگتا فلگو صوبا تی دی, دی؟ فقال المنظر ابن الزبیر منظر ابن الزبیر علا کذب کیوی ساخلم یو کنال پاکی زان اللہ اخلم دا پلا داجی پیسا کی پیشی بکرکم اپا دا پیشی تاکشی خصو مینا سامن یسه پهې زما شو به می تی ایک لاکبارې و د نرب ک ای کسیسیلاري کاله ام نووسمان ق خصو مینا سامن ب میتی الپو یو پهکې زما له سو لاړلی وقالهو زماقد اخو سامن ب میتی الپ سولاړلی په قاله وواوي ګمبې مینا اوسو باې قاله سامون واننس په سامن قالهقد خصو ب خمسینا وې تی په روپو زما د ته خبره بیا نش غابه غصه مغابه وا اگست په 1 लाख او 70000 وا او خرصو شپساوي 24 लाख باندې ریته ی باب برکت الله تعالی پی مال الغازی حیا و میتن اغه مرد یوه چې دا په مال کې دی دې دالاسو ستګمو دالاسو اگر کم چی عبداللہ بن جعفر سلو ریسی پر سلو اللہ کاغست دیوا اس اغیر آلے گی اغیر خر سینو اغیر پر کم گت گئی قالا راوی او او و با عبد الله <سؤال> نو جعفر نصیب من معاويه معاويه په ګيوني ما تاسو دا هغه وته زه راڅخه د ري سي نور مخرسومه نو سروري دي چې د باندې خرج کو نستاب پيني مي سي هي سوي هي و دي شي وي پښوي خرته وي په 4 ميا غست ده پښپک لګا غو ماويه سي وي زما دا راشه عبد الله بي جعفرم چې ده نو توله ک پک غو وګټلې خبره پېرسې راګه دځاو لګي ته ولاګو لګي دګنا اولاګه ده کنا وابا عبد الله بن جعفر نصیب من معاويه د ستو ميهاتي ال فلما فرا ابن الزبير ابن الزبير چه فارشه من قضائ دا پورا کولو د دینه قال <سؤال> ابن الزبير د زبير اولاد وي اقسم بيننا زمون زم ميراث مونږه تقسيم کا قال او نه نه نه والله قسم الله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم اربع سنين سالور کاله چې د حج کو مطابق ما اعلان نې کړی اعلان دا چې الا من کان له علی الزبير دین فل یاتنا فل نقزه سالور کله دا اعلان کوم پس دا غیر بربان تقسیم کوم چې چا په زبير باندې قرضې فرادي شي چې مو ولې کین قرضو ورکو اجال كل سنه ينادي في الموسم فلما مضى 4 سنين قسم بينهم بالتقسيم او سلس و دفاف ثلث او ثلثين تجدنا لريك ترجمه 12 ثلث سنتل وكان للزبير 40 زبير په دغه وخت کې سلوخذي ايام لواءه تلاق كل امراتن و, الف و اره خذتا بارا لاکو رسیدی الف و الف دس لاک او می اطا الف و دولکا نو لسلاکا و نو دا بارا لاکو دا اتنی سلو رمو جدی خو اتم رسیدی نو اتم ارتالیس لاکو آن اتم سوا چھے اولاد جس ڈیوی د دخلو اتم رسی په شریک آبانی نو ارتالیس لاک اتم آوا بارہ لاک بارہ لاک چوبیس لاک بارہ لاک بارہ لاک چوبیس لاک چوبیس چوبیس ارتالیس ارے خد تبارہ بارہ لاک کو پہنچ دنگا اورا سیری نو مار اسے زدان مجھ لنڈی سار چھماروں گئی لنڈا دادا تول مال اتم آوا ہاں نو اتزالا چیز نو ارتالیس ارتالیس لاک اولا گو نو پتمرت فَجَمِعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفِ أَلْفٍ وَمِئَتَا أَلْفٍ پرطاز جی کہنے ٹور مار سورج جوڑی پانچ کروڑ دو لاکھ سمیہ ہوئی پانچ کروڑ دو لاکھ تاظران لڑی کرب کارج پانچ کروڑ اور دو لاکھ حالان کی اشکال دے اوپر دیکھوئے اشکال دے چه خضلس اے خرزای خوار کرده دا بائیس لاک نو بائیس لاک یو شوی ارتالیس لاک دا خضل سمن دی او سلس اغام دی او دبچویسا چراو باسی دالکانو دی جنکو دا طور چرا جمع کی نو جوڑی کی پانچ دلتا سرو جو سو دلتا پانچ کور دولاکا نا وایکا نا سر جوڑی کور کور پانچ کور سو حالان کې حالان کې حالان کې داټول چې راجمه کې نو 5 کروڑ 98 लाख جوړي شاله دغه راجمه کومه سره جوړيږي دا 96 लाख فرق دی دلته حدیث دایری حدیث کرا له چې 5 کروڑ دو لاک دي حالان کې چې داټوري پیټي راجمه کې نو 5 کروڑ او 98 دی دي 5 کروڑ څه دی دا 5 کروڑ 2 लाख را دوه وی خدا 96 लाख په کې سیوا دې کم ده نه راځي دا چيان ویلا د کم ده نه راغلي دا پیسې وړي وتی واچې وې د دې خلکو جوابونه کړې دي خبر به نه شي حساب لگومه دا نه خبر دا ومنات دی چې حساب سره شو 5 کوه 2 لک را زوم 5 کوه 18 لک جوړيږي دا پیسې څنګه راغلي نو چيان ویلا فرق د دې چې دا نه چيان ویلا کمي وای الهن چې حساب کې رواچنه پانچ کوه چيان ویلا لک جوړيږي 18 لک جوړيږي 18 لک 2 لک او په دي خو دا چيان ویلا په کې نه وای دا پرې کم نه نه با مبارکت الغازیهی پی مالیهی حیعن ومیتن اگا پی فی جی کلا ورک لی قرضی ورک للا قرضی نو سلور کال اعلان کر دی صلی اللہ زمین مکہ مقاتی بگر نو آغا سلور کالو کی قیمت نورم اچھت چې چی چیانوی لا گروپے نورا گتم جدن اگا اشوالا نزدکا پانکو اواتا میلا گروپے جوڑی کم پاسکور روپې څنګه جوړيږي الله وعلى په دې ضرور کار کې داغه په مال پاو ګورنو په دغه نور برکتو ته لچی چې عامو نه روپې نور راغټي شي واشه وي دا زکاته سفاره په نوم عليږي څنګه ماشي ساري څه کوم ماغه ډېر حل کړل تر ماشاالله ماشاالله ډېر مازاد بالکل شي به دې پکې نه پاتې او هغه بور راډي قربله شه او بور به حل اېده نو تاسو سورج وکړی او مکمل تاسو بور دې 5 دو 2 लाख دې 598 लाख جوړو ما 298 लाख دا ورغټه ده چې وایي غټنو راشي دا ان شاء الله به دي دامه ییت دې رضی الله تعالی او داینه Hadamard دی وای او داینه حلول دی زه ذکر به حاضر راځي زه څه مطلب دی دا ټوله طریقه دا 598 لک د عبادت دین او الوثیه 22 لک تر قرضه لئ شي او وڅک په نوم سره تر کور شي پسې دا لک د الگزانلا پوتوسپټ اوات او د یبه لريک سوچو کې نو بلې د ما ته نه غوړه څرشی څنګه دا کوي کدا کوي پورتال موندیا کړ د پورتال پورتالونه کې د تجارت څنګه څلوسته دغورا ما څلوسته او باندې دي 1 کرون 92 لاک 1 کرون نامې ده ته کداګه ده 1 کرون 9 لاک 1 کرون 92 اټون هغه دا غورا دا ویدل هغه چې لوطل دي دا به چې دغه وي په حاصل وځیل هغه ورو دي ای دا ار یو حاصلونه په ځین هغه ورو وړي دي هرمزی داد کول ده دا کو ارلابان لا که تریخ سره ما س چې سرس دا جوړي وي سمون دا جوړي وي د اولار دا سر دههیله اولار درې کرو چت د تین ک چت کلا د اولا سر ده او د ښو ارستال دا ټوله چې راژم تین کوور رسېته او د د ووسید نه پس دا نو د قې د وید نه بس تیر کور چ ورېلا نو دی بهې سوچ کوي او ک به انو بيضا ان شاء الله انتقول الناس ما تحلقو لسانش تقول الديو الوغاندي ها تقول الديو الوغاندي ان شاء الله ما بردت الخمز زرد زلده خلاصا سموهي لك قول اصر ازيبه بيش دي مشكله وان شكالك عمد <تصفيق> دي <تصفيق>